فان اصلق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدع وكل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار ثم اما بعد تجد فلندريمت من يوهت شجيره تنبت من ذاته الله تبارك وتعالى vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm për i Zotit ton falje dhe ndihim, kërkojnë për shëndetjet mirësit, begatit lëvdatat të gjitha të grumbudhuara të këmë i mirë njërzimit më i mirë për nga mbarve mik i Zotit Gjelle Gjelaluhu bi Muhamedin sallallahu aleyhi vësallam bi shok të ti besnik bi familjen të ti të ndërshme mi bashkëshorë të ti të patshta dhe mi gjitha ta muslimantës dhe të njeki dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dhe li në ditën e kiametit. Të ndërruar gjëmatli, me lejnë e Zotit Gjellit Gjellelu dhe të ndajmë në disa minuta në këtë ditë të begatëshmet e Zotit dita e tubimit të muslimanve në të cilën ditë Allahu Gjellit Gjellelu në ka thirë për të falë namazë në moner kolektive në do të çdo ditë Allahu xhela gjele xelalu na ka thirrur për të lexuar Kur'anin për të bërë madhrim Zotin ton Tebareke u Teala andaj këto minuta para xhutbes së jumës do të shfrytëzojmë të do lexojmë diçka nga libri i Zotit dhe nga soneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tematika të cilat dikimi zgjedh për të diskutuar rreth Kemi vendosë që deri në hirin e muaj të Ramazanit të diskutojmë gjdo tematik që ka të baj me Quranin, që ka të baj me librin e Zotit Gjellit Gjellaluhu. Pra deri në muajn e Ramazanit duke lutë Allahun Gjellit Gjellaluhu që Allahot në mëndësëm e të në ishtim imrin të aprit në këtë muaj të begatëshëm, neve dhe të flasim në mënir dhe në shenjë përgaditje dhe marrje të valigjës që të him në Ramazan me një loj imuniteti dhe me një loj madhrije që shikahije muslimane dhe besimtarit në Zotin Gjelle Gjelle Luhu kemi përmendë në ligjëratat tona se libri Zotin Gjelle Luhu është begatia më e madhe që ja ka dhanë Allahu njëriut nuk këndë një begatia më të madhe që ja ka dhanë Allahu njëriut se sa libri i Zotin Gjelle Gjelle Luhu nëse shikon njëriu për rëthi edhe në brendin e ti gjithë shka të shka zotronë që e ka thanë Allahu hua prej trupit, prej shpirtit prej sive, e vejshve, e gojes e loj loj të mirat të zoti gjellewala e ato të sirat janë jashtatina prej shtëpijes dhe komoditetit të gjitha nëse krahasohen me Kur'anin ata zhdukët zhdove gati zhdukët dhe nuk merë kuptim dhe nuk merë do me thanje Të pasëtër, pa libër të zotit gjellegjelluhu. Gjelle Andaj se i gjenë atat të cilët jenë largë rrugës të zotit, atat të cilët i ënë shmong u dhe sa Allah u të barek e vëtë ala, ata në gjithë se kanë begati, kanë pasuri, zotrojnë madhra, ata nuk janë të lundër, ata nuk janë të qetë, ata nuk gjenë rahatij dëtë, nga se rahatija, është në udhën e Allahut te bareke o te ala rehatia dhe qetësia dhe moslëkundja e zemrës është në në udhën e Allahut te bareke o te ala një ashtu siç është shuarja e etjes në ujin e freskët një ashtu siç është shuarja e uris në ushtim në ashtu siç është lirshmëria e Gjokësit në frimarja Po mungoj oksigeni Po mungoj frimarja Njeri ju nuk ka mundësi me jetur e hat Edhe nëse ka për rrëthi Të mira të shumëta Edhe nëse ka për rrëthi Të mira të shumëta Andaj begatia me madhe është ki liber i madhe Kurani famëllart Kurani fisnik Liber të cilin zotë i ongjellovare E ka qujtë me shumë emra E ka qujtë kitabun aziz Liber i madhe Kitabu Mubarak, e ka qëjtë Zotë Ion Gjellewala, kitab liber i bereqet shëmë. Nuk ka bereqet më të madhë se në këtë liber. E ka qëjtë li, këtë liber Zotë Ion Gjellewala, furkan, ndarës, daluës, e dalën të vërtetën nga, nga e kota. E ka qëjtë liberin, Kur'anin Allahu Gjellewala, muhejminen, e ka qëjtë nga dhënjës. Nuk ka ndë një liber që mundet me hip, si për Kur'anit nuk ka ndë një liber në existens që mundet me nga dhëni dhe me fitu nbi Kur'an hasha lilla imad është Allahu gjelli gjelalu dhe Allahu te bareke oteala kur ka dëshmu së është e pa mundur që të nga dhënjejët nbi librin ka thanë sikur që është e pa mundur të nga dhënjejët në qijel asë kusht nuk ka mundësime nga dhënjejët nbi qijel Asë një njeri dhe asë një gjin dhe asë një melache Nuk ka mundësi me marë pushtet Në qie Për dhe që me lejnë e Zoti Gjelle Gjelalu Andaj këj liber është liber i begat shumë është liber që nësë jakëthen njeriu Shpinën Ja ka këthi shpinën vëtë vetës Kështu e ka qytë Allahu Tebare Kjovët Eala Nësullahe Fënësahum Nënfusehum Nësurën e lheshër Zotë i onë të barë kjo e të ala Në ajetin të cilin ajet Në gjdo ma sabahut ledzohet Në gjdo ma sabahut ledzohet Por pak kuptohet Por pak meditohet rëthi Shumë pak studiohet dhe shikohet me vëmendje Qa po thotë Zotë i onë të barë kjo e të ala Në gjdo pas sabahut ledzohet në kjo e të ala Pa që e fundit e surë el, el hasher Allahu Gjelluala thot Nesullahe fe ensehum Enfusehum Allahu Tebareke thot, Ata e harojnë Allahum Ja këthejnë shpinën Allahot Porse A del rezultati që ështëtu Jo Fe ensehum Enfusehum E Zotë i ban me haru vetëm Zotë i ban me haru vetëm Gëse së mund është ti mushtime Zotë i Gjellaluhu nuk ki mundësi dhe s'ki takat dhe s'ka kur kush takat në eksistenc mushtime zotin e vetë të barë kjo vëtë e ala vesh një munir e ka me e trajtu zotin e vetë si rob vetëm një munir ingelet njëriut dhe robit dhe kriesës që ta trajton zotin e vetë të barë kjo vëtë e ala dhe ajo është rëbëria për ullja bindja ullja kokës kërkimi faljes pendimi keq arja këtë këto janë veti me të cilat robi duhet me lidhë raport me Zotin e Vat Gjelleluhu -Gjell për ndryshe shkatrohet adhe tha Allahu Tebareke fe ensehum enfusehum aja u mundcon me harruvet veten aja qka e haran librin e Allahu Tebareke andaj se ishe fatat të cilat e kanë harru librin nuk jetojnë vetëm se për epshet e tyre nuk jetojnë vetëm se për rakin e tyre nuk jetojnë vetëm se për gratë dhe dashnorët e tyre Ata tësët e kanë lanë Libri në Zotit Gjell Gjellegjellu Nuk jetojnë vetëm se për Me hangër dhe me pi dhe nuk te i kalon kjo Fushat e jetës të të tëre Mirë po besimtari Kretë këto i ka Me dozat të caktumet e halalit Dërsa qëlimi ti nuk është As haja, as pija As gruja, as shtëpija As vetura, as qoçnia Kretë këto janë vesile Kretë këto janë mjete Por nuk janë qëlimet qëlimi krijesor është me lidhë raport me Zotin të barek e vëtëjara nga se ajo është qëlimi që na e gzistojna ajo është objekti krijesor objektiva dhe qënimi më i lartë që na e gzistojna për ndryshe e provon në jetë kër t'ja këta i shpinën Allahu Gjellë Gjellë se si dëngushtohët shpirti e t'kapin mërzitë, e t'kapin piklimët e nuk e dinë se që ka pëndonë me jetën të ndërë Andaj edhe ndodhin vetë vrasjet Në shtetet dhe të cilat Nuk ka ofrim islambe Sot dhe të trajtojmë një ajet Të zotit e bare kjo e te ara Të cilin e ledzojmë në farz 7 më të herë në dit e ledzojmë në farz 7 më të reqat e farz është obligim mu ledzu Kjo ajet dhe kjo sure E begash me zotit gjelë gjelë luhë Për suri e lë fatiha Në dhe cilin sure Egzisto një ajet Shumë i madhë Dhe Allahu Jellu Wa Ala Ka vendos shumë urtësi në këtë ajet është ajetë i cilë vjen Pas Iyake na'budu Ve iyake në sta'in Thad Allahu Jellu Wa Ala Hdina sërata al-mustaqim Allahu Tebareke Vë Teala Me gjithë se në ka prunë gjami Me gjithë se në ka prunë gjami Me gjithë se eki milan dhënjajën pas Për me falë gjumë amë Me gjithë se njërzit e lojnë du njojnë pas për me falë namazin Zoti Jon Gjillewala mbrenda namazit ka than Thuaj i hdi në sërat al-mustakim Udhzom në rrugën apo udhzona në rrugën e drejt Dhe djetarët e muslimanve, ulemat e muslimanve Kure kan studiu këtë ajet Kan than Si ka mundësi a i cili ka hin namaz Që namaz është udhzimi maj madh pas njësimit dhe shahadetit në Zotin të barë këvët e halë. Nuk ka i badet mat madhë se namazit. Nuk ka i badet mat madhë se namazit. Nuk ka shtil mat madhët fejt se sa namazit. Por se Zotin Jon Gjellegjelluhu pas i e fut njëriju në namaz, i thot thua i, i hdina a. Në uzo. Qa është për qëllim me të uzuë pas i e uzuë në namazit? Cili është qëllimi me të dhëzue, pasi që ke arë në gjami dhe jelidhë në në vazë Këtë ajet e lezojna 7 më të herë në ditë, në farëz, e shumë ma shumë në nafile dhe sunete Por se kur thojna hidin e sirat e më stëkim, apo e dim që ka thojna E dim që ka përkërkojna, na përkërkojna për i zodi gjele gjelelu Po më interesant dhe më sekrete e se ajnë ka thonë që shtu me thonë Dhe kur të mëson i madhi, ka është gjithmonë urësi. Kur të mëson i madhi, dhe sa më i madhi që është mësusi, aqë më e rëndësish më është, dhe më e më peshë mësimi. Kur të mëson Allahu Gjelluara, dije se mësimi ka mëri në majën e, e mërësis. Dhe në majën e rëndësis, Allahu Gjelluara ne e ka bo obligimë. 17 herë në ditë me i thon Allah, jo çdo gjendje, me kushte të caktuara, me abdes, me rroba të pastra, me vendin e pastër. Më u kthika kibla, me morde të grave, me lexov Fatihan, en ta më thon, o Zot, na udhzo në rrugën e drejtë. Me këto kushte 17 herë në ditë do të më dhën këtë fjalë. Dhe kush nuk e thot nuk e run udhzimin e vet Nuk e run islamin dhe imanin e vet Dhe nuk e run begatin më të madhe që e ka dhën Allah u gjellë gjellë luhu Andaj, djetarët kanë studiue sepse zoti jo në Gjell gjellë gjellë luhu Kjo është Kur'ani Kjo është Kur'ani që në një fjal të vetme Zoti ka vendos me cindra mësime Vesh në fjalën i hdina na udhzo Janë me cindra mësime i hdi në sirat al-mustakim, në ozënë rrugën e drejtë. Andaj, besimtari nuk është i obligumë vetëm të ledzën Kur'anin në hur, hurufët e veta, në shkronjët e veta, dhe në zanore të veta, dhe në të gjvidin që ledzohet. Por se kriësoria e mësimeve të Zotit në Kur'an, është që të meditohet, është që të shqyrtohet me vëmendje, është që të brengosët njëriju Qëka ka thënë Allahu Gjellë Gjellë Andaj I hdina së sirat alë mëstakim Naudzo në rrugën e drejt Cili është kuptimi Cili është kuptimi Kuptimi i par Të cilin e kanë djerë djetarët nga Nga kimsim Nga kjo ajet i begatëshëm I Zotit të bareke Va të ala është i hdina Duke kërku prej Zotit që me ta sëqarue dhe me ta bo të qartë qka është u zimi, cila është rruga e drejtë. Kjo është kuptimi parë dhe kërkesa e parë në këtë fjallë. Gjdoherë, kur thu i hdines sirata në mustëkim, sendin e parë që ka e këtë kërku prej Zotit është ma sëqaro, ma trego, mjep alamet cila është rruga e drejtë. Nga se njerëzit mendojnë për shumë rrugë se janë të drejta Ata nuk janë të drejta Andaj ka thënë zotë i onë gjellëvala Sirat al mustë tëkim Rrugën e drejt Që në nënkuptonë se shumë njerës Thojnë se jemi në rrugën e drejt Por nuk janë në të rrugën që e ka zëgjë zotë i onë gjellëvala Andaj kur thush udhëzom në rrugën e drejt Kërkesa e parë prej zotë i cila është Më udhëzom Në rr Sikur kur i thu dikujna, që shkohet në filan venin, cila është rruga? Ka shkohet? Do me mri me një vend, dhe e vet dikan. Ka shkohet? Pytje e parë është, ka shkohet? Pas taj për me mri të vendi, ka shumë mua vet, dhe shumë përpjekje, dhe shumë mundet të tjera, por se kur e vet dikan, ka shkohet, kjo është pytje e parë, me të vendosë alamete, shenja në rrugë, që këne, këndej, këndej arijet të filan vejni kjo shpytja e par andaj, na fillimishti i thojmë Zotit tonë Gjellel Gjellelu cila është rruga, o Zot? cila është rruga, o Zot? e dita prej kërkesave që i bëhet Zotit në këtë ajet është se i thuët Allahu Gjelluala i hdina së siratë al-mustëqim masit makalzojsh edhe pse ma ki kalëzuhu në së në hec i vetë ti dush me mëgjerë në të rrugë me hec kjo është kuptimi i përsëritjes së këti ajeti andaj zotë i onë gjellëvala në këtë ajet ka vendosë sekretet të mdoja i hdina së siratë alë mustëqim i hdina së siratë alë mustëqim në auzën në rrugën e drejt shumë njërës mendojnë se po e mësoj islamin po njoftu me islamin po e mësoj se që këne shkohet me, me një vend, a i me ndonë së është të shkohet, po kjo nuk është e vërtet, se shumë njëri ju e dinë se ka shkohet me një vend, por nuk është e vërtet se ka shkohet. Andaj, pythja e ditë dhe kërkesa e ditë prej Zotë i Gjelle Gjelle Alu është, o Zotë, kalëzon dhe banëm me hynë atë rukë, ma mundë, co so me hecën atë rukë, Se njëriju nuk mund të të me eqën rrugën e Zotit Vat Andaj Allahu të barëke Këtë e ka mohuë dhe Muhammedit Sallallahu aleyhi wa sallam Kuj ka than Allahu Jelle Jelaluhu Kull inih të dejtu Dhe bima ju hi i lejja rabbi Thuaj o Muhammed Sallallahu aleyhi wa sallam Nëse eqën rrugën e vërtet Vetëm nëse Muzën Allahu Jelle Jelaluhu Muhammedit i është mohuë Muhammedit njëriju të matë mirë I është mohuë Dhe është larguar kompetencat që ti vetëm unësh me ec në rrugën e Zotit Xhelel Gjell Xhelalu. Andaj Shehër Allahu tebareke ve teala i thonte: "Wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama." I thonë dallahu xhel wala, ti nuk i gjujt pa po Allahu ka gjujt. Ti nuk i gjujt pa po Allahu tebareke ve teala ka gjujt. Ma kunta tadri mal kitab wala al iman. Ti nuk e di çka është libra, s'e ki di çka është libra dhe imani, po na ta kenë dhënë. Kitë kjo, që ka nëmë kuptonë Se ku drejti jonë Dhe ku drejtet bashkë njerëzve Janë të pa afta me hecë rrugën e Zotit Janë të pa afta dhe s'kanë takat me hecë rrugën e Allahu Gjellë Gjellë -Gjell Po atëheret, qësh hecët Vesh nëse Allahu ta mundëson me hecë Ata të cilat nuk janë rrugën e Zotit I kanë vesh të amanësina Sy të amanësina Kom të amanësina Dur të amanësina i kanë edhe inteligencat dhe intelektet edhe mendje dhe arsijet taman si na e din du njojen ma mirë se na kanë pare ma shumë se na kanë pushtet ma shumë se na pos janë rrugën e Zotë i Gjellë Gjellë dhe ata smunën meblej me kitë tonelatat pasuri një namaz, një reqatë të Zotë i Gjellë Walla andë Allahute Bare Kjovë Tjalla argumentohet me këta ihdina thuni na udhzo thuni në udhzo, se vetës mund është mu udhzue, dhe ti që kërën gjami Allah u të kapru se s'kishë ar kur Allah u të kapru dhe s'kishë ar kur dhe për këta që të kapru Allah u të shme thane, alhamdulillah, o zot ma mundëco me ar prapë, ma mundëco me ar prapë, andaj kërë themi, o zot, në udhzo e para na kalzo rrugën, e dita na mundëco me hecë në të rrugë se na shofë mi plot që e din rrugën po së ne hecë e din rrugën, po s'kan Kjo është kërkesa e dytë prej Zotit tonë Te bareke Kërkesa e tretë Që Kërkohet prej Zotit Te bareke I hdina së sirata Në mëstëqim Në auzë O Zot në rrugën e drejt është O Zot Vendos në zajmë nëntime Vullënët dhe dëshirë për këtë rrugë Nga se Zotit Jonë Gjellë Gjellë U ka mundësi Që njeriut Me Me Ja kalzu rrugën Me vendosë në gjade Dhe a i prapë se prapë Dhe a i prapë se prapë Së ne hecë rrugën Por shka së ne hecë Nga se s'ka vullnet Andaj neve këta e gjenja në jetën e përdiqme Ka mundëci edim rrugën Ka mundëci jemi drejtu u ka rruga Por se s'kemi vullnet me hecë S'kemi energji me vazhdu Dhe kjo në nënkupton se Njëri u është i dobët në të në hanët Në gjdo këndë prej këndëve është i dobet Ska ndë një këndë që është i fort Kulli kal insanu dhaife Allahu Gjellala ka thonë Insani është kryuar i dobet Në tëna anët i dobet Ska asë një fushë që është i fort Asë një fushë nuk është i fort Në të gjitha fushat është i dobet Kush ja vendos fuqin Kush ja vendos takatin Ja vendos Allahu Tebareke Kërkesa e tret Nga fjala i hdines sirata në mëstakim është o zotë Vendos dëshirë, por me hec, ngase pa dëshirë s'mund të shmehc. Njerëzit lëvizin në punët e tyra me dëshirë, shkon, dëshir, shkon në punë me dëshirë, shkon në shkollë me dëshirë, vjen në xhami me dëshirë. Kudo që të shkojë shkon me dëshirë, me ja mor dëshirën, nuk shkon. Me ja nxerr motivin, nuk shkon. A ndaj do të më kërkuh për Allahut motiv dhe vullnet që më hec në rrugën e Zotit e tereke. Andaj shtatë më të herë në dit Furnizomi me valigje Dhe ku vetë duke i thanë Allah Nalësho Nalësho vëllet që me hecë rrugën të anë Se vetë së në hecëmi Se vetë s'ha mundë si me hecë Kërkesa e katërt Që kërkojnë nga ihdines siratel mustakim Nga udzo në rrugën e drejt është O zotë ma mundëso me vepru në rrugën e drejt Mamunzo me vepru në rrugën e drejtë. Çfarë nuk kupton dallimi mes motivit dhe veprimit? Çka nuk kupton mes me vepru dhe me pas motiv? Shpesh herë neve e dim rrugën e drejtë. Ndoshta edhe kemi dëshirë. Mirë po bllokohemi te detyrat që i kemi. Dhe çato detyra i krim me një lloj ngutje dhe nxitimi. Dhe nuk ja japë mi shpirtin punës Dhe nuk ja japë mi shpirtin ibadetit Themi esosëm Andoj pengamberi sallallahu aleyhi sallem Kure falë të namazin I thonë të bilalit Kumja bilal Quo bilal Thire e zanin Në rahato me namaz Në Na rahato me namaz Ndërsa Shumë bre njerëzve thonë Ta falë mi namazin Të rahato mi trim rahat Pra dhe ata që ka falin namaz Kanë problematik me namazin Kanë problematik me i badetet Si kanë problematik Nga se thojnë Ta falmi namazin E pasaj tri në rahat Ta ek në borgjin prej, prej shpine Muhamedi alai salatu salam ishte në kondër tën A i thonë të O Bilal Thire e zonin Trahatomi Mërendat namaz Dërsa na e bojmë namazin Për murahatue Në nejet e ndryshme Në qajtorët e ndryshme Në kuvendet e ndryshme Kjo është dalimi A da i thu Ihdi në sirat al-mustëkim O Zot Më ullëzo në rrugën e drejt Më bën vepruës që shikajje veprimit Pa e kërku dikun tjetër kënatsion Pa e kërku ure ation dikun tjetër Kjo është kuptimi Më ullëzo në rrugën e drejt Kuptimi 4 Kuptimi 5 Që kërkuot nga Zot i Gjellewala Ihdi në sirat al-mustëkim mollë zënë rrugën e drejtë provoje do shta jodë gjdoherë nga se normal mungesa e kuptimin nga gjua originale Kur'anit është pengesë por se orvatu dhe për, provoje që shpesher këtë le Zoti i hdina së sirata në mustëtkim me të arë këtë kuptime që ka polipër i Zotit nga se kërkesa sa ma shumë që është nga shpirti ash ma shumë shpresohet me të danë përgjidja As më shumë ç'është kërkesa, është e ditur. Çka po lyp, çka po kërkon? Prej kujt po kërkon? Cilat janë detarët e kërkesës? As më shumë shpresohet që më ta dhon Allahu xhëlalualla urgjjen. Kuptimi i pest, ihdinas siratalal mustaqim, nauzon -na rrugën e drejtë, cili është? Është më forco dhe më bën të vazhdoj shum në këto veprime të udhëzimit. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e dintë udhën e drejtë Kishte dëshirë për rrugën e drejt Ishte uzzu në rrugën e drejt Kishte motiv dhe punante në rrugën e drejt Dhe ishte maja punës në rrugën e drejt Por se në gjdo namazit që në të durët Për nga mërëj salatës selam Dhe i thëndë Allahu jillu Allahumme thëbbit kalbi Ja muqallibë l'kulubi thëbbit kalbi aladinike Thëndë të Muhamedi sallallahu aleyhi sallam I uzzuari më më Në kurorën e uzzimi thëndë të o oh, zot Ti i rëtullon zemrat Ti i rëtullon zemrat Vendose dhe përqëndroje zemrën ti me në The e në të ande Nëse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka pas nevojë për më furnizuar me qëndrueshmëri dhe vazhdimëri dhe energji e cila e vazhdon rrugën e drejtë, atëherë ata që vijnë pas tij na kanë edhe shumë më shumë nevojë për më përforcuar dhe për më përqendruar dhe më fokuzuar udhëzimin e tij. Dhe këta Muhamedi alaihi salatu wasalam e shpeshtonte që ishtë të i shoqëri ti, i tij, edhe sibni Malik, thotë nuk e kam ndëgjuar, nuk e kam ndëgjuar Muhamedit alaihi salatu wasalam, ta këtë shpeshtuë një dua Si kur duhaja e ti, o Zot më forcovë Në rrugën e drejt A i cili nuk e kupton këta E ka rëzik islamin e tina E ka rëzik imanin e tina A i cili nuk i dhote o Zot, forcovë A i cili thot, unë jam i ford vetë Unë e ri vetë, unë e vazhdoj vetë Unë e i di se punën teme Le të di e se Allahu gjellu ala Ja ka rëtullu e zemrën Ja ka rëtullu Allahu gjellu ala zemrë A i cili më bështetet këdrejt e në vetë a i cilin bështetët në dijen e vetë, a i cilin bështetët në mendjen e vetë, a i cilin bështetët në punën e vetë, le të dije se Muhamed Jalei Salatu Selam ja ka shku me ketë këto, dhe prapë se prapë ka thonë o Zotë, mos unë dëvion nga rruga e drejtë. Kjo është kërkimi i pesë, nga fjala i hdines siratën më stëtkim, o Zotë nga u zonë rrugën e drejtë. Kuptimi i gjoshtë, kuptimi i gjoshtë, Nga fjala i hdina së siratel mustëkim është, o zotë, mi largopë pëngesat dhe barierat të cilat më dali në këtë rrugë. Kjo rrugë është përplot bariera dhe përplot pëngesat dhe përplot vështimësi. Andë Allah u gjillu ala, gjithmonë Muhammedin Alehi Salat vë Selam kur e ngarkon të më një dhe tjirë, i thonë të festë të kim kema u mërtë. I thonë të ti për qëndroho që është të që është rruga ka telashe, rruga ka pengesa. Andaj, prej fjales i hdines siratel më stëtim, ozot në uzënë rrugën e drejt, është, ozot, mi lërgo, mi lërgo pengesa, mi lërgo barjera, mi lërgo gjdo sen qka ka mundësime më pengue me smeje dhe teje, me smeje dhe uzimit, me smeje dhe punës për rrëtë Allahu të bareke vë të ala. Kjo është kuptimi i gjasht, i përësht, Fjales ihdina së siratë alë mëstëqim Dhe të vazhdojmë e lejnë e zonë të gjellë i gjellë Luhu në për një gjellatët e ardhme Ti shpegojmë se cilat janë kuptimët e tjera Dhe fjales ihdina së siratë alë mëstëqim Ajo që besindari duhet ta kuptën Dhe ta ketë në mendjen e ti nga kjo fjallë është që udzimi dhe Islami dhe Imani janë në dorën e Zotit te barekehu te ala. Ja jap kujt doën dhe nuk ja jap kujt doën, por urtësit dhe dije çka i ka Allahu te barekehu te ala. Ai është i diheshëm dhe ai është i urtë dhe ai është i fuqishëm dhe ai është i plot ngadhnijas dhe nuk e vet askush se çka veprove. La us elo amma yefal wa hum yus'alun. Ka than Allahu te barekehu te ala, askush smundet me vet Allahun se ki vao kështu. Dorsa krejt do të mirën në llogari. Andaj duhet i di të keq këto cilësit e zotit e vare kjo e të ala, dhe cilësit dhe dopsit tona, atër nuk në ngelet neve përvecë me përullin e plotë, me donesën më të mëdha më than Allahu xhallahu ala ehdina es sirata al mustaqim nauza në rrugën e drejtë na lutim Allahu xhallahu ala që Allahu të na udhëzon në rrugën e drejtë na e tregon rrugën e drejtë na e krijon motivin për rrugën e drejtë ta mundson me punu në rrugën e drejtë na largon Allahu xhallahu ala pengesat në rrugën e drejtë mos ai devi janë dhe lejti zemrat tona lutim Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve taala muslimanat që janë Allahut ndehmon yatimës të muslimanëve Allahu xhallahu ala ti mosheron lutim Allahu xhallahu ala që ska mna ora fuqara Allahuti pasoran pasori kjo musliman Allahuti ban te jemerd elusi Allahu dhe lloallahu te barake we taala la ya perfundim tamira qulu qouli hadha wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu inne huwa al-gafurur rahim walhamdulillah